Konzervatívna pozícia. Čepraje Slobodného vysielača na veľa konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koróni. Táto relácia je kontaktná a svoje otázky alebo postrehy môžete posiať na email studiozavináč slobodnývysielac.sk Hostiami dnešnej konzervatívnej pozície budú zastupcovia občianskej iniciatívy Chráňme si naše známej ako Ľudia, ktorí e, majú výhrady k plánovanej baterkárni v Šuranoch a budú to pán doktor Robert Záhorák, pán Boris Taraj a pán inžinier Stanislav Guláš. Pekný večer vám prajem. Pekný večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vraciame sa k baterkárni šuráno po nejakom čase. Predpokladám, že sú tam nejaké nové veci. Ja som videl aj nejaké nové vyhlásenia ktoré ste dávali ako iniciatíva smenom k médiám. Došlo to aj na slobodný vysielač. Takže sme, vás, teraz sme sa dohodli, že sa znova pozveme do relácie konzervatívna pozícia, kde sme sa už niekedy na minulom roku, myslím od septembra, tejto téme šurianskej baterkárne venovali. Ja som postrehol aj medzi tým novými skutočnosťami, že vlastne ja len zopakujem pre našich e, poslucháčov, že vlastne je tam investor firma Jeep Energy, ktorá vlastne je e, súčasťou aj takého konzorcia, teda je tvorená konzorciom, kde je taká slovenská časť Inobat, kde sú takí ľudia z podnikateľského prostredia Blízkého hlasu a smeru. A potom je tam čínsky e, Gigant Gaution, ktorý vlastne má nejaké baterkárne aj v Číne, aj v zahraničí. A spojením tohto vlastne vznikol uh, Gib Energy, ktorý je vlastne investorom uh, v, tejto, v tejto lokalite a snažil sa tam vytvoriť baterkáreň. Z uh, peňazí daňových poplatníkov dostal aj, myslím, že nevratnú investíciu v hodnote 264 miliónov eur, 150 miliónov práveho štátnej dotácie z peňazí uh, slovenských daňových poplatníkov a 64 miliónov e, vo forme daňovej úlavy. No a ja som sa teda pozeral na to, bolo také video, bol tam vlastne, myslím, zástupca aj vašej iniciatívy, pán Boris Staraj. tak som veľmi rád, že je aj u nás, teda v štúdiu. A zaznelo tam, že vlastne táto slovenská firma Inobat, ktorá má takú nejakú satiaľ svoju, neviem, či funkčnú linku, alebo ako by si to nazval, vo voderadoch, má nejaké problémy. Bolo o tom video, o ktorom ste rozprávali. Mňa by veľmi zaujímalo teda, že aké problémy má tento tak, slovenská súčasť tohto Jeep Energy ohľadom svojej prevádzky vo voderadoch, čo bol vlastne taký pilot. No, podľa informácií, ktoré boli zverejnené aj na sociálnych sieťach, aj na webových stránkach niektorých, tak to vyzerá tak, že Inobad momentálne nemá ani na teplú vodu. Udanie tam prepustil nejakých zamestnancov, fabriky sú, teda, haly sú vraj zatvorené, odstavené sú energie, výplaty za jún vraj nedostali ešte zatiaľ zamestnanci, takže vyzerá to dosť zvláštne. Lebo oni ako Inobad ešte keď bol mimo tejto veľkej investície spolu s tou čínskou firmou, tak vlastne mal nejaké formy štátnych dotácií. Tam ste hovorili, že okolo 35 miliónov z peňazí daňových poplatníkov tam išlo v nejakom časovom horizonte. Takže napriek týmto dotáciám, ktoré málo, ktorá iná slovenská firma dostala, tak chcete povedať, že má finančné problémy, že vlastne uh, ide, ide rušiť prevádzku? No, e, toto potvrdené nemáme, nejaké dotácie tam určite boli, zhovorí sa dáme, čo, o 35 miliónoch, ale e, zrejme s, e, si mýlite, toto som nehovoril ja, toto asi mi rozsúja. Dobre, ale či má, máte nejaké údaje k tomu, či to sa dá verifikovať? K tomuto ale... nie, Jediné, čo viem je to, že podľa Finstatu za minulý rok táto spoločnosť mala 20 miliónov stratu. Dobre, a čo sa mm -hmm. týka tých voderadov, to znamená, že oni tam rušia nejakú svoju prevádzku, že prepušťajú zamestnancov, alebo to tiež neviete nejak povedať, lebo toho myslím, že tiež Mírosuja. Áno, aj to myslím, ja, no zachytil som to aj ja, na, aj na webových stránkach nejakých, aj v nejakých e, v denníkoch, alebo niečom, niečom takomto, ale online. Takže neviem, neviem, čo konkrétne sa tam deje a kde je pravda. Dobre, tak no, sa ak... venujeme teda samotnému G uh, Energy, lebo teda firma, ktorá v tom malom má už problémy, tak to, by som povedal, uh, robí taký veľký tieň a na túto veľkú investíciu, s ktorou vlastne vy ako občanské združenie zápasíte v tých šuranoch, kde vlastne spolu s tou firmou Gauchan z Číny, tak sa snažia urobiť nejakú veľkú buttercari. Ono v tom <coughs> pôvodnom uh, zámere, tamto bolo uh, Myslím, že, že až 40 gigavatová by mala byť tá výroba, hej. A počiatočných 20 až 40 gigavatov by sa mal rozšíriť tá výroba, čo by vytvorilo okolo 1500 pracovných miest, jak som sa dočítal. A Mala by sa spustiť v roku 2026 tá výroba v pôvodnom pláne, už je rok 2005, teda 2025 a ešte sa, nespo, myslím, že ani nejaké v výstavby tam nezačali, však ďak vám. No a tá, ten pôvodný záber proječný bol taký, že by sa tam mali vyrábať baterky až pre 10 tisíc elektroaut a ja sa chcem spýtať, lebo zasa v tom videu, a to ste myslím hovorili vy už, uh, pán Táraj, že uh, vlastne uh, aj v rámci takých nejakým spôsobom rokovaní o tom, akým spôsobom sa vlastne tá firma k tomu začala stavať po tých vašich uh, pripomienkách a vôbec v takomto občianskom odpore, Takže troška menia plány a snažia sa ako keby tú výstavbu nejakou salámovou metodou alebo etapovite, že si tam hovorili, že sú ísť s nejakým menším objemom. Tak troška nám to osvetlite, že vlastne o čo tam ide. No, e, takto. E, celé to vlastne začalo minulý rok. Musím to skrátke povedať, aby sme sa dostali do tých súvislostí. Zámer Šuraný Industrial Park bol zverejnený v júni minulého roku. V tomto zámere, to bolo pri konaní, v tomto zámere už bola zapracovaná prvá fáza baterkárne s kapacitou 20 GW e, ročnej výroby. Celé toto sa nieslo pod hlavičkou MH Investu. Až do 20. mája, kedy do toho vstúpil, už vstúpila spoločnosť GIP.... 20. mája tohto roku. Áno, v maji tohto roku. Tá, áno, tohto roku? Tohto roku vstúpila do toto spoločnosť GIP s tým, že na ministerstvo životného prostredia podala žiadosť o vykonanie veľkej EIA. MH ja tu... Invest je 100% štátna spoločnosť, je vlastne výkon práv akcionára, za štát má ministerstvo hospodárstva a ano. GIP je vlastne tá súkromná spoločnosť, ktorá je spojením In Inobatu, čo je vlastne tá smeracko-lasacká firmička v pozadí ano. a vlastne tých Číňanov, toho Gauchen. Ano, uh, ale pozor, to je spojenie Inovat Auto ESA a Goshen Hanover. GmbH z Hanoveru, To je ekvivalent našej SROčky. Uh, tam, sa, tam spoločníkom priamo nie je Goshen Hightech. A kto tam je spoločníkom? Goshen GmbH. Hanover. Hanover. Espol, Spolko, republika Nemecko. Áno. Mm -hmm. takto ja doplním ak sa dá teda. GIP sa skladá z dvoch spoločníkov 4000 tisíc eur vložila firma Got Gotion. ja to ako vidím takto to čítam hej? Gotion Hannover spolková republika Nemecko a tisíc eur vložila Inobat Auto JSA Bratislava hej? A alebo Voderady to je jedno tisíc eur táto firma vznikla 22. 22 novembra 2023. A táto firma, čo som minule možno spomenul, v januári 2024 požiadala vládu o štátnu investičnú pomoc a tu aj dostala v júni minulého roku vo výške, ako ste spomínali, 214 miliónov, to znamená 150 na in, investičné a neinvestičné výdavky a, a úľavu na dani 64 Takže musíme si uvedomiť, že E, Gaution Čína High Tech Limited z, z Hefei, čínskej provincie jednej. V podstate to je vlastne tá firma, ktorá má doniesť e, peniaze do tých priestorov, ktoré teraz e, buduje buď GIP alebo MH Invest. Takže ja by som to len v tomto zmysle chcel doplniť, že nesmeme si míliť že vlastne e, Gip neskladá sa z čínskej firmy. Možno, že tam je nejaký kapitál v tom Gaution, Gotion Hanover, hej, to mm -hmm. je SROčka zrejme, hej, ako v Hanoveri, ale v podstate je, je to SROčka podľa zrejme práva Spolkovej republiky Nemecko. Takže, aby sme vedeli, čiže Gaution je len investor, ktorý sem má naliať 1 miliardu 200, tisíc, 200 miliónov eur. Dobre, a keď sa zobrieme, od, od, toho, od toho minulého roka vlastne to ano? ťahalo tie veci za investora a investora, čo je 100% SROčka, alebo teda štátna akciovka. Áno. A vlastne v máji tohto roku ste hovorili, že prevzalo to a začalo konať za ten projekt, ten GIP Energy, áno? Áno, presne tak. A to bolo 20. maja, kedy bola podaná o tú veľkú EU. Ale už 27.5. 7 dní potom žiadala spoločnosť GIP stavebné povolenie na hrubé terénne úpravy. Ale tu sa odvoláva v, tomto, v tejto žiadosti na rozhodnutie okresného úradu z 28.8. zo zisťovacieho konania. My sme od začiatku tvrdili, že tam je zapracovaná prvá fáza baterkárne a tu sa to už začalo potvrdzovať. Následne 14.7 podali žiadosť o ďalšie stavienné povolenie, už konkrétne na výstavbu hál, skladov a podobných vecí. No a e, tu sa jasne vyjadril aj minulý týždeň e, pán Krokoš v rozhovore pre hospodárske noviny. Budem to citovať. Na základe malého posudzovania v na životné prostredie Ideme stavať len prototypovú linku, ktorá nebude komerčná a vzýdu z nej len vzorky pre zákazníka. A zároveň ju využijeme na prvé výskumné a vývojové aktivity týkajúce sa výrobných procesov. Výroba bateriech bude v nekomerčnej fáze maximálne do 1 GWh. Čiže oni vlastne už idú, už zač začínajú s výrobou bez toho, aby počkali, ako dopadne veľká EU. veľkú EU totiž to požiadali robiť na 40 GWh kapacity ročne. A my sa tu bavíme o 20 gigovej fabrike, čo je úplne iný zámer v podstate, ktorá bola zapracovaná v tom zámere MH Investu na Industrial Park. A oni keď sa odvolávajú, tu na pán Kroko sa odvoláva na to, že na základe malého posudzovania, žiadne malé posudzovanie neprebehlo. To bolo zisťovacie konanie. A v zisťovacom konaní okresný úrad Nových zámkov jasne povedal, že nemusia byť posudzovaný podľa zákona 24, teda tento Industrial Park, aj z toho baterkárneho, ktorá tam bola zapracovaná. To znamená, že nemusia do veľkej ea. A dokonca e, v tom e, v rozhodnutí tom odvolacom, čo sme im podali, sa vyjadril odvolací orgán to bol okresný úrad Nitra e, nasledovne e, hovoril napríklad úlohou správneho orgánu v zistiovacom konaní nie je posúdiť, či množstvo vstupných surovín uvedené v predloženom zámere je dostatočné alebo e, v ďalšom odvodnení. Odvolací orgán konštatuje, že úlohou prvostupňového správneho orgánu nebolo a ani nie je prepočítavať predložené údaje. Správny orgán má vychádzať z predložených podkladov a čísiel. To znamená, že oni vlastne sami priznali, že v tom zisťovacom konaní nič nezisťovali. Oni jednoducho akceptovali to, čo im predložil vlastne investor. A... Ďalšia vec je tam, v prípade, že navrhovateľ tieto čísla a vo všeobecnosti akékoľvek údaje úmyselne poddimenzoval alebo nesprávne vypočítal, táto chyba sa preukáže pri ďalších konaniach. No mňa by zaujímalo, teraz to ďalšie konanie, je stavebné konanie, keď okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie nedokázal posúdiť, respektíve prepočítať, či vstupy, ktoré tam oni deklarujú, sú reálne alebo nie. Ako to urobí stavebný úrad? Ale viete, je to zaujímavé v tom, že proste... Toto, čo som hovoril, to bolo pri podpise toho memoranda s vládou, kde vlastne rozprávali o tom, že ten projekt je na počiatočnú kapacitu 20 GW s tým, že sa ešte rozšíri na 40 GW. Predpokladám, že takto je robená aj projektová dokumentácia na tú stavbu tej baterkárne. A teraz vy čo hovoríte, že pán Krokoš ako predstaviteľ toho GIBU rozpráva, že vlastne oni idú stavať baterkáreň ako prototypovú linku maximálne 1. GW, však to je potom nejaký úplne iný projekt. A ja sa pýtam, že či to je vôbec zlučiteľné s tým pôvodným zámerom, alebo je to taktika salamovej metódy, ako nejakým spôsobom začať tie všetky ostatné práce a vlastne tá kapacita sa tam potom dorobí. Ako keby obídenie nejakého zákona, nejakých zákonných postulátor, možno aj tie veľké Iného. na to sa pýtam. Áno, presne o toto tu ide. Oni tu tvrdia teda, že to budú vyrábať do 1 gigawatt hodiny. Potom to budú 2, potom 5, potom 10, ale stále budú, stále, budú v tej, stále budú v tej 20 gigovej kapacite. Do tej sa vojdú. A tá im bola vlastne odklepnutá v zisťovacom konaní. Z 20 gigovat oni fakticky nemusia ísť do povinného hodnotenia. Tak rozhodol totiž to okresný úrad. Oni oni no, čiže... tvrdili doteraz, že to, to boli údaje, aj že to bola zapracovan, zapracovaný, tam bol nejaký generický investor, ale e, to, je, to je čistá hlúposť, lebo tam boli už e, konkrétne vstupy, konkrétne e, výduchy, to znamená komíny, e, bolo tam udávané, koľko, ktorý komín bude e, produkovať exhalátov a podobných vecí, toto to, to, to sa nerobí. Oni mali, keby robili investičný invest, e, teda industrial park, tak mali urobiť dobre. Dáme zámer na industriál Park, ktorom bude povedzme automobilová výroba, výroba batérií, elektrotechnická výroba a podobné veci, ale nie, tu je konkrétne už zapracovaná baterkáren dokonca. V tom zámere sú aj jasne nakreslené budovy, jednotlivé budovy, ubytovne podobné veci, kancelárie. Toto nebol žiadny generický investor, toto je namieru pre túto spoločnosť. Dobre, ak by som teraz ja vás... mohol doplniť ešte. Ano? V podstate, ak, ak by som mohol doplniť. V podstate, môj názor je taký, že tam budú dve baterkárne. Preto, jak ste vy že 20 gigawatt, to sa hovorilo, že to je tá baterkárň. Teraz podľa veľkej jej budú dvakrát 20 gigawatt. Čiže je do, do, dokopy 40. A oni to, tak jak sa bude, v sofistikovanie nazývajú, že fáza 1, fáza dva. To znamená, v strede toho priemyselného parku bude teraz Fáza 1, to je jedna baterkáreň a v severnej časti hore bude druhá baterkáreň ďalších 20 GW. A v podstate to dosvedčuje, to dosvedčuje e, situačný plán, ktorý je súčasťou tej veľkej EI. Takže musím, preto ja vždy hovorím o batérkárach. Lebo určite e, je to jednoznačné, že to budú, lebo v prvej fáze, čo aj bolo... Uh, uvedené v tom zámere, ktorý posudzoval okresný úrad Nové zámky, bola nakreslená jedna baterkáreň. Teraz na ministerstvo životného prostredia dali posudzovať dve baterkárne. ale sofistikovanie sa to volá fáza 1, fáza 2, takže uh, tu je to, že máte pravdu, že idú Salamovou metodou, zahlievajú určité veci, hej, najprv tvrdia jedno, potom druhé a sa zistuje, že vôbec to nesedí. Chcem poukázať aj na to, že napríklad e, osvedčenie o významnej investícii, ktoré dostala spoločnosť GIP, 5000 firma s dotáciou tých 214 milónov, Áno, a 214. To, ja som to zle spočítal v rýchlosti čistú. Čo to saiem, ja som počul, že Dobre ste hovorili. Áno. Áno. To je priamo štátna dotácia a 64 miliónovní daňová úlava, či dokopy je to áno. 214 miliónov, lebo ja som povedal iné no, číslo, ale. A v tom osvečení majú to napísané, že projekt sa volá výstavba závodu na výrobu batérií pre elektromobily. A ide o to, v tom, za, v tom osvedčení je uvedené, že ide o batérie, ktoré sú litio železofosfátové. Ale teraz, a na výmeru 181 hektárov. Teraz na ministerstvo životného prostredia podali návrh, návrh tú veľkú EU, ale už ide o výrobu e, litium-jónových batérií a energetických úložisk. A na výmeru 209 hektárov, hej, na 209 hektárov, s tým, že, že tam že, je tá, že tú výrobu, výrobu tých batérií a energeticky uložiť, čiže celkom nie to, niečo iné to je ako pôvodne je udelené osvedčenie. Ale oni v tejto veľkej argumentujú týmto osvedčením, ktoré znie na niečo celkom iné a na inú výmeru. Tak, aby a napadá to s... niekto z tých kompletných inštitúcií túto ale... Nikto, nikto. Práve berú to, keď sa povie, že zhltnuli to aj s navijákom, a nikto to nerieši, že to je celkom niečo e, iné. Hej, a to hovorím, nesedí tam ani výmera, ani predmet činnosti tam nesedí. Že energetické uložiska, to je celkom zrejme niečo iné. A nikoho to nenapadne, lebo zrejme ministerstvo nevie, čo bolo, čo, čo, čo, čo, že, že GIP, čo má udelené, na čo má na svedčenie, hoci je to priložené tam, ale sa nevyjadroľa, nič nerieši, lebo hneď by im to mal oplieskať o hlavu s prepáčením a povedať, počúvajte, tak na jednej strane vy máte osvedčenie na niečo a na niečo, ale to nesedí s tým, čo nám predkladáte. Tak, no dobré, a zo zákona to musí posudzovať nejaký stavebný úrad miestne príslušenie. Nie, to nie moment, toto to, to, to, to, to je posudzovanie o starostlivosti, o životné prostredie, čiže oni argumentujú, počúvajte, však Veľkú EU podali preto, lebo chcú posudzovať výrobu litium-ionových batérií, ale osvedčenie majú litium železo-fosfátové. Takisto výmera nesedí. Rozumiete? Čiže pýtajú na výmeru 209 hektárov, ale osvedčenie majú na 181. Takže nikto toto nerieši a tieto určité rozpory, jak sa hovorí, sa nezohľadňujú a neriešia. Takže ja, nie, niekto by to si... riešiť mal. Čiže kto to má riešiť? sa no práve Rieš, ministerstvo, riešiť šak, to, ako šak, šak ke, ministerstvo. keď ja aj. vám poviem, ano, že, že mám vovačku 500 eur, tak vám to mám ukázať. A sú a, a to, napadnúť, Mám to preverovať. A oni to majú možnosti, preverovať. Sú napadnúť ten postup ministerstva už teraz? No, v podstate v zásade by sa to nemalo procesne, pretože najprv by mala byť hodnotiaca správa, potom my ako verejnosť by sa mali vyjadrovať, ale my sme už verejne deklarovali, že žiadame, aby ministerstvo aby nariadilo predbežné neodkladné opatrenie. Pred, pred, pred, predbežné opatrenie podľa správneho poriadku, pretože v podstate GIP, ako sme už spomínali, začína stávať, začína robiť hrubé terénne práce. Teraz podali e, žiadosť o stávne poverenie na jednotlivé už objekty. Chápete, že budú stať haly, hej? Ha, budú Už, už prebehol proces vyvlastnenia a začali vlastne. Jasné, že úpravy. počúvajte, čak to je perlička. E, proces vyvlastnenia robil MH Invest. MH Invest všetko vyvlastnil a uzavreli aj zmluvu, že tie pozemky, čo sú vyvlastnené pre MH Invest, MH Invest prevedie alebo previedol, ale zatiaľ to nebolo ovkladované v katastri jednutelosti, viete, prevedené vlastnícke právo. Prevedli a vlastníkom na, zatiaľ na... stále MH Invest ako štáta. ano? Áno, to vlastní Po, vy, on. po vyvlastnení ano. je MH Invest ako zástupca 100% účasťou štátu ano. vlastníkom. Zatiaľ. Presne tak, presne tak. Takto A práve to, že, že oni zabezpečili vyvlastnenie, ale aj vyňatie z fondu MH Invest. Oni sú oslobodení od odvodov, čiže za 93 hektárov, čo sa, čo sa vyňala pôda z pôdneho fondu, by mali normálne, sa normálne okolnosti platiť odvod 13 melónov. Ale keďže je to štátna firma, ktorá má osvedčenie o významnej investícii, tak sú oslobodení. Ale oni obišli zákon a tieto pozemky previedli, hoci nie ešte právoplatne, na gib. Čiže GIP dostáva a, vš a všetky náklady ešte, to je dôležité, že všetky náklady v súvislosti s geometrickými plánmi, s posudkami, výrubom stromov, archeologickým výskumom, preložkou plynovodu, plino, pyrotechnickým prieskumom, zrejme znáša MH eh, eh, eh, eh, Invest. A čiže tá, štát, čiže daňový poplatníci. Štát, presne tak, štát znáša a dá to gibu za 20 eur, hoci vyvlastňovalo sa to za 1,62 a za 20 eur sa to previedlo, ale zatiaľ nie je pravoplatne, na gib. Takže toto sú veci, čo to je práve to podstatné, že vy si musíte uvedomiť, že 11.6, 11.3 tohto roku došlo k vyňaťu spodného fondu 93 hektárov a na druhý deň MH Invest tie pozemky previedol nájomnou zmluvou, nájomnou zmluvou na MH Invest a potom 17.3. urobili kúpnu zmluvu. Tak aby ste vedeli, že jaké sa tu robia čachre-machre e, v prospech, prospech spoločnosti GIP, ktorá má 5000 základné imanie. No a ak by som ešte mohol doplniť, e, paralelne my samozrejme v našej iniciatíve chránime si naše, e, riešime a podávame podneť na všetky možné e, a tak sme podnet aj na Generálnu proku, prokuratúru Slovenskej republiky podnet na prešetrenie zákonnosti postupu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré porušilo zákon vo veci priameho ovňovania výsledku rozhodnutia Regionálneho úradu pre územné plánovanie výstavbu Nitra. Práve tento 20. júna Ministerstva hospodárstva písomne požiadaný aby bolo vyhovené požiadavke spoločnosti GIP Energy Slovakia SRO Bratislava obsiahnutej v žiadosti o stavebné povolenie na stavbu tej fázy 1 spomínanej v rozsahu hrubých terénnych úprav. A tu už ide o priamy konflikt záujmov, keďže etický kódex, Nestrannosť a nezávislosť ministerstva hospodárstva tu už dostávajú totálne na frak. A vyzerá to tak, a naskytá sa otázka, či to celé legalizuje ministerka hospodárstva Denisa Saková. Samozrejme, na generálnej prokuratúre sa tomu venovali, Pán prokurátor Richard Dukes a pani prokurátorka Eva Hatalová, ale ako vždy a všetko spojené a napadnuté v kauze baterkáren Šurany, obaja, pani Hatalová aj pán Dukes, obaja prokurátori zmietli podnety verejnosti zo stola. Je teda zrejmé, že konajúci prokurátori, generálnej prokurátor, prokur, prokuratúry Richard Dukes a Eva, Eva Hatalová neodôvodnene prekvalifikovali obsah nášho podnetu a vôbec sa nezaobrali skutočnými dôvodmi nášho podnetu ani tým, čo požadujeme. A v podstate máme za to, že aj títo prokuratúry sú hambou slovenskej prokuratúry. A to, to že hraničí s priživovaním sa na štátnom rozpočte bez normálnej, slušnej, serióznej práce. Viete, ide že... o to, že my sme tento podnet my sme tento podne dávali z toho dôvodu, že štátne orgány môžu konať len medzi akú ústavy a na základe zákona. Čiže žiadny zákon nehovorí, alebo neukladá eh, ministerstvám, aby zasahovali do nejakých stavebných alebo iných konaní. Rozumiete? Čiže potom sa stane z toho precedens, hej, že, že si štátny orgán zmyslí a začne zasahovať do, do stavebného konania do rôznych konaní prípadne aj do súdneho konania. Tu si musíme uvedomiť, že, že za štátny orgán môže len na základe zákona podľa článku 2, odsek 2, ústavy Slovenskej republiky. Takže my sme tento, tento podnet na preskúmanie postupu dávali spoukazom na toto ustanovenie a prokuratúra to brala akože... A pritom ministerstvo nie je ani účastníkom, ani dotknutým orgánom. Práve to je ten fenomén, že on do toho vlastne nemal čo zasahovať a predsa urobil krásny taký doodporúčací list, kde jednoznačne naviedol ten úrad, aby vylúčil odkladný účinok odvolania. To znamená, že, že, že sa vydá rozhodnutie Plánuje vlastne to nadobúdať a účast realizovať. A Ak pán moderátor, môžem ešte pána doktora doplniť. Čo sa týka práve, my to nazývame v iniciatíve, že pečiatkovateľ v regionálnom úrade pre územné plánovanie výstavbu Nitra je na čele pán Erich Borčin, v podstate pečiatkovateľ v tejto kauze Baterkáreň, hlavný pečiatkovateľ. Ešte je na okresnom úrade Nové zámky, na čele s Hanou Kováčikovou je Novozámovský odbor životného prostredia pod vedením Petra Kostolánieho, druhého pečiatkovateľa. S tým, že v podstate my sme aj vyzývali zamestnancov oboch úradov, či už regionálneho úradu pre územné plánovanie výstavbu v Nitre, alebo odboru životného prostredia pod vedením Petra Kostovániho, práve zamestnánkyne, ktorými sú Gabriela Hlavatá, Mária Koláriková, Mária Hrušková, Katarína Nedelková, Noemi Naďová, Eva Prítiová, Eva Seková, Klaudia Knihárová, Cynthia Varagiová a Monika Benková, aby sa prestali báť o svoje pracovné miesta a začali sa osobne brániť voči úmyselným a vedomým manipulatívnym hram, ktoré s nimi ministerstvo hospodárstva prostredníctvom MH Invest SRO a investor hrajú. Vy, v podstate ich vyzývame, aby sa nezúčastňovali na systematickom rozvracaní dôvery občanov štátnej inštitúcie, na nehospodárnom nakladaní s majetkom štátu a na sprenevere verejných financií. Totiž svojím prístupom tieto dá. A zamestnanci pod vedením Maricha Borčina v Nitre a tieto dámy pod vedením pána Kostolania Haniková-Čikovej na Okresnom rade v Nových zámkoch e, svojím prístupom verejne dehonestujú prácu, morálku a etický kódex štátneho zamestnanca, štátneho úradníka a sú aj hambou Nitry, respektíve Nových zámkov. No dobre. No, viete, ono, keď sú nejaké porušenia, však sú tu orgány čiže v trestnom konaní, tak proste keď sú tu inštitúcie, ktoré majú nejakým spôsobom veci dozorovať a majú na to okruhu plečiatku tak okrem toho, že majú právo veci preverovať, tak majú aj zodpovednosť za to a tá zodpovednosť sa vždy dá preveriť, či si ju splnili alebo, alebo nesplnili. V tých daných veciach, ako v projekte, dokumentácii a tak ďalej, to posudzovanie. Ja sa chcem spýtať, pán doktor, ešte jednu vec, že vlastne, keď, je, keď je v ústave nedotknutelnosť súkromného vlastníctva garantovaná, že ako je možné, že, že vlastne máme takú legislatívu, ktorá umožňuje štátu vyvlastniť súkromný majetok v nejakej cene a... Štát ako vyvlastňovateľ ho nebude vlastiť naďalej, ale predá ho inému súkromníkovi. Však práve to je to, že vlastne máme za to, že dochádza vlastne určitým spôsobom k obchádzaniu zákona. Viete, už občianský zákonník hovorí, že právny úkon musí byť urobený určito, zrozumiteľne, s tým, že, že a priamo, hej, a ďalšia vec, že e, nesmie obchádzať zákon a nesmie byť aj v rozpore s dobrými mravmi. Čiže teraz ide o to, že či takéto konanie e, neobchádza zákon, respektíve či nie je v rozpore s dobrými mravmi. Ale na to by mali, e, e, jak sa povie zaujať stanovisko orgány, či trestnom konaní, hej, alebo aj, aj normálne, lebo existuje Prokuratúra má aj úsek, ktorý robí ako civilný dozor. Čiže nerobí trestnú činnosť, ale robí takúto činnosť. A oni by mali automaticky preverovať aj z úradnej moci, nielen na naše podnety, a naše podnety sú zmetené zo stola, ale naše podnety by mali tiež preverovať, ale oni by aj z úradnej moci mali kontrolovať, či v danom prípade, keď je taká veľmi významná investícia toto pre, pre, pre, pre štát, tak by mali automaticky kontrolovať, či sa postupuje zákonným spôsobom a či nedochádza k obchádzaniu zákona, alebo či nedochádza k takému konaniu, ktoré, ktoré porušuje dobré mravy, lebo je, je smutné, že vyvlastnia občanovi pôdu a potom ju prevedú na súkromnú firmu. Čiže štátna toto firma... Je ten toto je ten problém, že vlastne... To že, no. že viete, sú zákony e, o tom verejnom záujme dobre, majú to aj iné štáty, my sme si že špeciálne robili o strategických investíciách dobre, ale tam je ten problém, že vlastne keď sa niečo vyvlastní v mene nejakej strategickej investície a tak ďalej, v tých iných zahraničiach sa to proste nepredáva, ale dá sa to oforuje ale stále túto... to vlastní štát proste nemôžete vyvlastňovať, teda oni majú takú, nie my, u nás to zjavne neplatí, že vlastne vy nemôžete niekomu vyvlastniť súkromný majetok a predať to nejakom inému súkromníkovi. To sa proste v tých štátoch nerobí. Robí sa to tak, že proste vyvlastnia vyplatí sa ten človek v rámci nejakého verejného záma strategice a investície, ale ten štát to stále vlastní a dá to len vo forme prenajmu tej firme na neviem, 50 rokov alebo 100, hej. Eh? No práve to je to, že vlastne aj u nás vlastne išlo sa v podstate v danom prípade školomecky, pretože ako náhle má nejaký subjekt osvedčenie o významnej investícii, tak to zakladá právo na vyvlastnenie. A práve takto postupoval školomecký MA Invest, že podal návrh, na vyvlastnenie tých pozemkov, ktoré mali uvedené v o, o najprv o tej významnej investícii a zabezpečil regionálny úrad pre územné plánovanie výstavbu, zabezpečil, že, že sa uskutočnilo konanie o vyvlastnenie a vyvlastnilo sa. Práve toto je, že ten zákon o významných investíciách si dovolím povedať, že v tomto je je v podstate aj, aj zlý, že tu, tu si vláda povie, že tieto pozemky idú do, sú, sú súčasťou osvedčenia významnej investícii a hotová. Tým pádom m, tam vzniká zo zákona predkupné právo, v podstate keď si podá ten, ten držiteľ osvedčenia žiadosť, tam vzniká predkupné právo a zároveň právo na to, keď nebude súhlasiť občan e, dobrovoľne previesť e, do vlastníctva tejto štátnej eseročky alebo toho držiteľa osvedčenia pozemky, tak má právo na vyvlastnenie. A preto v tejto súvislosti my sme aj napadli e, tento zákon cez právnikov ešte koncom e, oktobra minulého roka hej, na ústavnom súde. A ústavný súd je kľudný. hej, Vôbec nič nerobí. hej, Keď si zoberete, tak už sú tomu trišete roka. hej A nič sa nedieje. A e, ústavná Sťažnosť, ktorú sme podali, je niekde v šuplíku. Takže chcem len poukázať na to, že aj starí Rimania, hovorím, že som Cicero povedal, že zlé zákony sú naj, najkrutejším druhom tyra, tyrannie. Takže e, v tejto súvislosti to platí, že tí ľudia si nepomohli, keď, keď neuzavreli zmluvu, tak ich vyvlasili bezďané akceptoval sa len znalecký poslo, ktorý vyhotovila spoločno, dala vyhotoviť spoločnosť MH Invest a tento úrad ktorý vyvlával správno vy... ktorú, ktorú, za vyvlastnenie čiže jedno, jedno strane sa priklonil na stranu toho žiadateľa o vyvlastnenie a vychádzal z tej ceny a o tom ani nediskutovala. nerobila ani vôbec, vôbec nejaké e, kontrolné znalecké dokazovanie o cene pozemkov, hoci štátny orgán je povinný zistiť riadne skutkový stav. Na toto sme poukazovali, ale vôbec nič sa nedialo. Takže e, viete, sa hovorí, aj Rymania mali ďalšie príslovie, Kto má moc právo nepotrebuje. Ja som čítal aj také vyhlásenie, ktoré si teraz dávali, že vlastne a to súvisí troška s tým, čo ste hovorili, že ten pôvodný, asi aj stále aktuálny projektový zámer hovoril o tých počiatočných 20 gigavajtoch, alebo tak to oni a že perspektíve by to mala byť fabrika so 40 gigavaltami. Hej? No a... E tam samozrejme musí byť na to robená aj tá kapacita zásobenia elektrickou energiou, lebo to sú vysokoenericky náročné výroby, výroby baterkárny a tak ďalej, takže oni tam mali vlastne e, projekčne aj pokryté tú prípojku elektrickú, ktorá sa má posilní, myslím, že to chcú ťahať až z atomky, a vlastne, že aj tam sa má nejaká nová sieť a že vlastne tam už prebeha nejaké tie aj vyvlastňovanie tých pozemkov, aby to mohli budovať tú elektrifikačnú sústavu. Aspoň tak som to pochopil. Takže môžete osvetliť, čo sa vdeje aj v tejto súvislosti. No takto, že oni, oni, e, po, e, oni dôvodili e, umiestnenie v to, tejto lokalite tým, že je to napojené na 400 kV vedenie. Lenže teraz sa stala nová vec, že sme sa dozvedeli z, z tohto regionálneho úradu pre územné plánovanie výstavu v NITRE, že ešte 17. možno, že 17.3. myslím minulého roku, ale tohto roku, pardon, alebo tento rok to už je jedno, povedala spoločnosť EMA Invest, že žiadosť o stavne povolenie na, na, na ďalšie elektrické vedenie malo vie štátneho alebo národného podniku elektory, ktorý už je v konkurze, e, 14-kilometrové vedenie až do kastrálne e, územia e, Šurany, do tej prvej fázy, čiže do tej 20-gigavatovej fabriky. Tak si zoberte, že pritom bol upozorne, nikdy sa s tým nepočítala zrazu z ničoho nič, vám príde vesť a požiadal stavené povolenie na 14-kilometrové vedenie, hej, o ktorom sa vôbec nikdy v minulosti nerozprávalo. Ani, ani nebolo spomínané. A tvrdili, že sa to týka len, len Šurian, tento projekt, lebo v podstate Bánov, do Bánovského katastra to nezasaví. Lenže teraz toto vedenie ide cez katastrálne územie Nové zámky, hej, a potom aj cez katastrálne územie Bánov a smeruje do katastrálne územia Šurany na pozemky, ktoré už vlastne patria MH Investu, ktoré MH Invest buď vykúpil alebo vyvlastnil. Takže si zoberte, že. Ale teraz si zoberte, že vlastne oni tam zverejnili z katastrálne územia nové zámky. Cez, e, e, ide o to, že to, to, to vedenie pôjde cez 152 novozámotských parciel a 23 bánovských parciel. Oni zverejnili len čísla parcieľ. Neuviedli mená ľudí a čakajú, že ľudia si, každú chcedieť pri počítači a pozerať si úradnú tabulu, e, a, drožka, a sledovate, či je vy, tam ich Áno, áno. No, drožka takže neviem, tak neviem, ako, neviem, prečo. Skúste priamo na to. Na to áno, na to, neviem, čo to. sa stalo. No, takže v podstate ide o to, že 152 e, parciel, alebo 153 parciel novozámodských i dotknutých, hej, a pritom o tomto ne, nebola žiadna reč. A tí ľudia neboli oslovení, pritom oni, ako ten úrad, si kľudne môže z, z listov vlastníctva zistiť, kto sú vlastníci, resp. spoluvlastníci a osloviť ich. Ale oni to neurobili. Oni zverejnili len parcely, uviedli, že majú právo sa vo veci vyjadriť. A to je celé. A, a v podstate my robíme takú vec, že my upozorníme ľudí, lebo my sme si dali tú námahu, a zistili sme, kto sú vlastníci alebo spoluvlastníci a snažíme sa ich, či už priamo alebo nepriamo upozorniť, že aby, sa, aby vedeli, že vlastne cez ich pozemky budú ťahať nejaké vedenie, ktoré bude ale zakopané v zemi. hej, Ale tu ide o to, že Tí, tí, o tomto vôbec nič ne, nebolo informované, keby aspoň oboznámili obec Bánov, alebo aj mesto Šurany, alebo mesto Nové zámky, že počúvajte tadeto to pôjde nejaké vedenie hovorím 14 kilometrov to má ale o tomto nebola nikdy reč a ďalšia vec že MH Invest dané veci zase kamufluje, pretože oháňa sa ako dôvod je, že majú osvedčenie o strategickej investícii z 10. marca tohto roku. Ale tam je len. No, minulého roku. E, nie. Minulého roku. Tohto, tak takto ]to vám poviem. To je, to je práve to, že, že Ema Invest má tri osvedčenia. Dve osvedčenia má o významnej investícii, to je z júna roku 2022 za ministra Sulíka, potom má ďalšie osvedčenie o významnej investícii. Z, z, z, z tohto januára tohto roku o významnej a potom 10. marca tohto roku o strategickej investícii. Takže toto je celé e, míly, tak jak to vás trošku mílilo, tak aj to míly aj verejnosť, že keď sa povie osvieče, ale nikto nevie, že EMA Invest má Dve osvedčenia o, o významnej investícii a jedno osvedčenie o strategické. Pritom na osvedčení z roku 2022 je výmera 476 hektárov uvedená, ale už na, marcovej, na marcovom osvedčení o významnej investícii je výmera 596. Čiže o 120 hektárov viac. Ale toto chcem vám na to poukázať, že ani v tej marcovej nie sú uvedené tieto parcely. Je tam len 20 novozámodských a 8 bánovských. Čiže 28 a, a, a 28 dokopy. A potom si musíte pozrieť, že, že na to majú osvedčenie. Ale nemajú osvedčenie na tých celých 152 a nemajú osvedčenie na tých e, 23 bánovských. Čiže niečo z toho majú. Čiže z tej sumy, či keď čítame 152 a 23, tak to je 175. A odrátate si tých 28 a rozdiel na ostatné parcel nemajú osvečenie, ale v žiadosti o stávne povolenia argumentujú týmto osvedčením. A ten to vôbec nebude preverovať. Oni tomu budú veriť jak svetej manie a hotovo. Tak a, toto je celá to tiele... informácia, keď si už to povedali. A druhá vec je, ano. že keď urobí toľko no. tých zásadení tá vláda, tak si myslím, že urobia aj to štvrté a doplní to. Ale spýtam sa ešte, že vlastne teda tento projektový zámer k tejto baterkárni pôvodný, o ktorom sme diskutovali, minúrok a tak ďalej, sa vlastne, tam sa tiež hovorilo o nejakej elektrifikačnej sústave a tak ďalej, takže toto, čo vy hovoríte, tá nové, to trakčné vedenie elektrické, vôbec nebolo nejakým spôsobom. Zakomponujú. Je to úplná novinka a vlastne oni potrebujú tiež v rámci tých 16 kilometrov, si tuším, hovorili. 14. 14, 14 kilometrov, tak oni potrebujú ano. to teraz zakopať, to znamená, že Ž potrebujete súhlas vlastníkov pozemku, alebo chce nejakým spôsobom to ešte vyvlastňovať tú dráhu alebo čo. Jaký je tam zámer? Tam povedať, lebo tam tam poviem, že v zásade podľa vôbec nemuseli žiadať, oslovovať ani alebo žiadať o staveb povolenie, pretože. E, ide o elektri elektrické nejaké vedenie a tam platí zákon o energetike. a v podstate e, e, my sme boli aj na stavebnom úrade na tom regionálnom úrade pre územné plánovanie a výstavu v Nitre a tam nám e, medzi rečou že v podstate stavebníkom je západoslovenská distribučná spoločnosť, akciová spoločnosť, a, a, a ja som aj hovoril, že oni zo zákona majú právo vecného bremena, čiže žiadne stajemné povolenie by sa možno nemuselo pý, dať alebo žiadať. A keby ho žiadali, tak by to malo žiadať len západoslovenská distribučná, a inves nie. Ale práve ide o to, že niečo sa chystá, lebo toto je nová vec, o ktorej nikto nevedel a netušil. Lebo dovtedy do, do sa nespomínalo, že aj Bánovský kataster bude dotknutý alebo kataster e, nových zámkov. Takže to, to chcem poukázať na to, že neviem, čo tým sledujú, a, e, lebo tvrdia, aj oni M&S verejne tvrdí, že oslovili vlastníkov, že e, zriadiť vecné premeno, len zo zákona tam vzniká vecné prejmeno a tam by iné nemuselo vôbec vystupovať, tam by a vystupovať samotná e, západoslovenská distribučná, ale to je otázka najmä MH Invest. Ja ne, netuším, že prečo to žiadajú, lebo toto vôbec nebolo v pláne. Ja nikto o tom to nevedel, ani to aj v Nových zámkoch prezentovali ešte minulý rok, myslím, v novembri tento projekt e, e, MH Invest a vôbec sa tam nespomínalo, že cez ich kataster pôjde e, toto elektrizačné vedenie. Áno, a paralelne... Lebo, para... Pardon, počím. ešte doplním, ak smiem. Paralelne sa upúšťa vo všetkých veciach od miestneho zisťovania aj od verejného prerokovania a práve v tejto e, súvislosti pri týchto viac ako teda 150 pozemkoch pri tomto 14 kilometrovom novom vedení e, sme e, publikovali aj na Facebooku aj na našej webovej stránke chránime si .sk, e, pomoc práve pre majiteľov týchto pozemkov aj s dokumentom vo Worde na stiahnutie aby vedeli v podstate podať stanovisko k oznámeniu Menu o začatí stavebného konania v predmetnej veci e, s konkrétnym číslom konania. A sú tam teda tri body e, pre tých záujemcov, ktorí by to chceli poslať, že žiadajú o zaradenie medzi účastníkov konania, vysvetlené prečo. Druhý bod je, že nesúhlasia so žiadosťou, nakoľko žiadateľ nemá k pozemkom, na ktorých bude umiestnená stavba, žiadne právo a e, konkrétne tá vysvetlenie, vysvetlenie legislatívne. A tretí bod, že nesúhlasia s upustením od miestneho zisťovania a verejného prerokovania a žiadajú miestne zisťovanie a verejné prerokovanie podľa teda konkrétneho paragrafu eh, predmetnej legislatívy. Takže toto je vec, ktorú si žiadatelia, eh, respektíve majiteľia pozemkov, ktorých sme takisto zverejnili eh, v rámci teda nášho investigatívneho vyšetrovania. Zverejnili sme ich na našej eh, facebookovej stránke aj webe, aby sa vedeli nájsť, a z linku si stiahnuť uh, tento vordiacký dokument, čo som teraz čítal. A uh, tam stačí len vyplniť svoje údaje, podpísať to a uh, vedia to poslať uh, na regionálny úrad uh, pre územné plánovanie výstavbu vnitre buď poštou, alebo mailom sú tam uvedené mailové adresy, alebo ako všeobecné podanie. Celé. Ústredný portál verejnej správy, Slomenko, SK. A zaujímavé je, že tuto sa čítajú aj zákony, paragrafy, odseky a jednotlivé písmená len čiastočne, pretože aj v rámci baterkárne je, sa upúšťa od verejného prerokovania, pričom je jasne legislatívne uvedené, že ak sa jedná o skupinu stavieb, a to v baterkárni je X stavieb, takže sa jedná o skupinu stavieb, je verejné prorokovanie povinné. Takže tuto sa e, narába s e, e, písmenom, kde sa prečíta prvá veta a druhá už nie, komu a sa ako hodí. My keď sme rozprávali minulý rok o tej baterkárni, a o tom celom industriálnom parku, tak už tedy sme ste rozprávali o tom, že vlastne má tam ešte také priestory, že by sa tam mohli spúšťať pro aj iné prevádzky, doplnkové alebo rozšíriť ešte do baterkáren a tak ďalej. Takže mňa máme napadlo čisto, keď si začali tento, keď si čítal ten váš list ohľadom rozšírenia toho zdroja vysokého napätia cez tých 14-kilometrových úsek, tak vlastne či urobili či to má ten zámer, že rozšíri to ešte zľajska nejakých ďalších výrob v tom industriálnom parku mimo tej baterkárne, alebo teda, že na ten pôvodný výpočet 20 gW a plus teda 40 GWh do budúcna to proste zle vypočítali a neby, ne, nestačilo by to energetické pokrytie toho, čo tam mali v, tej, v tom projektovom zámere, takže potrebujú to posíliť. To sú také dve veci, čo ma napadli, ale neviem, či to rozľúsknieme. No nerozlúskneme, pretože to sa treba spýtať EMA ako som povedal. Okay. O tomto nepadlo ani slovo v minulosti. Hej? Takže my vôbec neviem, ani to nie je zdôvodnené. Ono len je povedané, že požiadali a teraz konajú. Hej? To je celé. Jasne. Ale my nevieme, čo to slúži, lebo koncový bod je vyznačený v tej priestore tej prvej fázy, to znamená v prvej baterkárni. Hej? Ale či to sa tam môže... napojí... Podobne, čo sa tam niekto skončiť. napojí. Čo, čo sme hovorili asi ja minulý si... rok, že, že kapacitne vy predpokladáte, že tam umiestia aj iné výroby do budúcna okolo tej baterkárne a no. boli tam tiež no. špekulácie ohľadom rozšírenia prístupových ciest a tak ďalej, pretože súčasne nestíhajú, keby tam chodili, ja neviem, tie baterky na tých kamiónoch a tak ďalej, hej, ako vývoz tovarov. No, to, Všetko to má potom po ďalší vyzerá... možnosti. No to potom vyzerá na nejakú partizánčinu, pretože oni si zmyslia, jeden rok si zmyslia toto a za chvíľu povedia, že oni chcú viesť možno z, z, z ja neviem, z, z, z Mochoviec priamo nejakú linku chcú sem viesť. Rozumie? Myslím, my to nevieme, alebo z Jaslovských Bohunic. To je práve to, že to sa treba spýtať e, EMA Investu, že čo vlastne tým zamýšľa. Lebo si musíme hovedäť, že batérkárne, respektíve dve batérkárne, budú stáť na výmere 209, Hektárov, ale samotný areál má 375. Ani duch svety nevie, čo tam bude. Hej, tak zvyšných hektárov. No, e, presne tak, jednoducho celá táto kauza baterkárení šúrania a v podstate môžeme povedať aj Šúran Industrial Park je laboratórium ekonomického, en environmentálneho podvodu obalené v krásnom štátnom pozlátku. Lebo tam pôvodne bolo, že oni potrebujú 400-vatové napojenie. Teraz sme si to otvorili, čo sme rozprávali minulý rok. 400-vatové napoje, napojenie, napojenie na prúd z Gabčikova a jadrové elektrálne Jastovské Bohunice. A ja majú všetko. A napojenie na železnicu. Lenže vravím, že keby to rozširovalo tú výrobu, hej, vlastne čo sme hovorili, že ten priestor tam je, tak sa tam špekuloval minulý rok, tak vlastne, že na to pokrytie energickej tej ďalšej výroby, tak vlastne potrebujú posilniť ten zdroj vatového napojenia. No to mi vyzerá ako keby, vy, ako keby ste vy im robili advokáta. My nevieme, čo, prečo to... Ja je, je, tiež ako... Ja špekulúm, že vlastne čo tým sledujú, viete, ale... No práve to, no viete, ale tak čo tým sleduje, ale to je to, že nikto verejnosť o tom nevie a tam viete tým pádom, že keď sa bude kopať, tak mu tam tomu, tomu vlastníkovi alebo spolovlastníkovi znehodnotia ten pozemok určitým spôsobom a si zoberte, oni budú musieť kopať pod tri trate, hej, železničné trate, a cez dve, dve e, cesty prvé triedy, alebo, musím, áno, myslím, alebo dru, e, prvá trieda, druhá trieda, ja neviem, ale musia ísť aj po rieku, alebo pôjdu nad riekou, neviem, viete, rieka Nitra. Čiže toto sú veci, že ľudia, ľudia sa čudujú a, ne, a ne, sú neinformovaní. Prečo nemôže prísť MA Invest a e, dať takú informatívnu správu, že podali žiadosť o stavebné konanie, aby občania s tým boli uzrezumení a transparentne nech sa prejedná vec, a nech sa rozhoduje za účasti verejnosti. A nie takto poza bučky sa zverejní 152 parcie novozámotských, 28 bánovských, šurianske a, a ide sa a hotovo. A kto sa neprihlási, má smolu. Lebo jak, jak to má ten občan vedieť, keď on. Kto to pozerá, mnohí ľudia nevedia e, reálny úrad pre územné plánovanie, výstavbu vnitre. Nerovím, báme to teda určite, len proste my sme o tom rozprávali mm. už skoro rok a vlastne už tie prvé diskusie o tej baterkáne viedli k tomu, že vlastne vy ako zástupcovia iniciatívy krajme si naše ste hovorili o tom, že je tam potenciál toho rastu, hej? že máte taký pocit, že to bude ešte ďaleko väčšie, ako je ten povodný projektový zámer a toto dodatočná až dosť na tú elektrifikáciu, zvýšenie, iba potvrdzujete vaše špekulácie z pred roka, že to neboli špekulácie postavené na vode, to som tým chcel povedať. Ale, a takisto potom to nad... ďalšie veci, že vlastne áno, áno. aj ste tam špekovali o tom, že by sa mala roštíliť ešte cesta a tak ďalej, že tá tónáš, prepravná, proste bude ďaleko kamionov ešte väčšia environmentálna záťaž na, na ten váš región a tak ďalej. A toto všetko by potom bolo vlastne stáleho metodou by sa tak dalo urobiť, viete? Ak ste veľtrikou začali teraz. No len, len si musíme uvedomiť jedno. Však je tam 400 kW, tak na čo im je ešte 22? To je prvá vec. Ďalšia vec je, že, že e, tamto ten priestor ešte však v podstate preto sa to tam dalo že tam je 400 kW že to bude postačujúce a preto my sa teraz čudujeme že jak to keď to vtedy stačilo tak teraz to nestačí a treba im 22 a prečo to bude? Viete to je práve že aj otázku lebo však oni preto tam dali aj situovali ten industrial park na 375 hektáro lebo 400 kW kV bude stačiť a zrazu nestačí. A teraz sa spýtam vlastne, že v akom to je štádiu celá tá stavba. Už sa to ako realizuje, alebo sú tam ešte to... nejaké... nejaké možnosti? No, čo sa týka stavby alebo stavebných prác, tak okrem prekladky plynu tam ešte zatiaľ neprebehli žiadne stavebné práce. A ako by som povedal, nepostavili ani latrínu. Mm -hmm. Stále, čo tam prebiehalo doteraz, to boli pásové sondy pre archeologický prieskum. No ale aké ja keď doplním, tak v podstate to je reálny stav, ale, ale právny stav je taký, že už majú stavebné povolenie, v podstate s vylúčením odkladné účinu na hrubé terénne práce. V podstate prebieha konanie, hej? Prebieha konanie o, o stavebných objektoch, hej? To je druhé, to je žiadosť gibu. Teraz spomíname aj to prvé, aj to druhé. A teraz je v žiadosť EMA Invest o toto napojenie tých, tých 14-kilometrového kábla. Takže toto sú právne aspekty, že vlastne stavebné konania teraz robí gib, to znamená hrubé terénne úpravy a stavebné objekty. A to spomína Stanislav, že že ide o súbor stavieb lebo oni sú tam vymenované v podstate aj na mape sú zobrazené a aj v tom prípade oznámili už dopredu, že vylučujú vylúčujú, e, vylúčujú e, tvaromiestnú holiadku, alebo miestne zisťovanie a vylúčujú aj verejné prerokovanie veci a toto je e, zarážajúce, pretože zákon hovorí, že keď ide o súbor stavieb, čo nepochybne v danom prípade e, je, v tom prípade stavebných objektov, tak by to mali obligatorne nariadiť. A oni si robia svoje a idú a, jak sa hovorí, bez ohľadu na to, že o čo ide, rovnakú rovnaký postup zaujímajú. A v danom prípade porušujú zákon a my sme na to upozorňovali aj prokurátoru, som zvedavý, ako sa s tom vysporiada. Ale to, určite, že... určite, pán doktor, nebude to posledná relácia o baterkárnym šronoch, ale ja vám na tentokrát veľmi pekne ďakujem, pretože ten čas, ktorý sa mali na vás vyhradený, sa minul a... Ďakujem vám ešte raz a pekný večer prajeme na Aj My ďakujeme za to, Ďakujem, že sme mohli vystúpiť a informovať ešte verejnosť. Ďakujeme Ďakujem, pekný večer. Ďakujem, pekný večer. Dopočítam. Do